«Пане графе», – мовив він, – «тільки Бог знає, скільки клопоту наробила мені досі ця справа. Задля неї досі скажу по секрету, хоч це урядова тайна. Я був два рази у президента краєвого суду і раз у намісника. Оф, а я й не знав, що гриць Галабурда, так називався побитий графом селянин, така велика фігура, що його відворотною стороною цікавляться аж такі великі достойники. Чи не жадали фотографії?» Отак пан граф завсіди, сумно хитаючи головою, промовив президент. Кілька разів можна було вбити всю нещасну справу, якби пан граф були лише хотіли несерьо. Я? Хіба я зачинав її? Ну, до певної міри так, несміло мовив президент. Пардон, коханий президенте, хлоп приходить до мене зі скаргою. Я вислухаю його і бачу, що справа ясна, як сонце. Дарують, шановний граф. – перервав президент. – Справа зовсім не така ясна, а головно, пан граф не мали ніякого права судити її. «Е, – Що мені там ваші писані права? – офукнувся граф і пустив величезний клуб диму просто в лице президентові. – Перепрошаю, панове, – вмішався пан маршалок, – але мені здається, що дискусія зійшла на невластиву дорогу. Шановний пан президент сказав перед хвилею, що справа могла бути залагоджена. «Даруйте, що я вмішуюся в заділо, але мені, як і загалом усьому обивательству, безмірно залежить на тім, аби ця справа була залагоджена без скандалу. Все конче потрібне для поваги нашого стану, цілого повіту. І я нічого більше не бажаю», – додав президент. «Так вільно спитати, як пан президент представляє собі її залагодження?» «Схотіть панове зрозуміти, – мовив немов звиняючися президент, – що я не можу попросту взяти і кинути справу під сукно». Вона занадто голосна, а в додатку маємо тут у повіті кореспондента. «Їдовиту гадьоку?» – додав маршалок. «Притім справа не в моїх руках, слідство скінчене, акти має в руках прокуратор». «Ну, хто хоче в горох, той вже знайде стежку», – буркнув граф. Президент закусив губи і замовк. «Коханий президенте!» – задобрював його маршалок, бачачи, що графова увага болюче діткнула його. «Прошу не переривати собі». Ми цікаві знати, який можливий вихід із цієї справи. Я не сумніваюся, що наш любий граф зробить усе, що зможе, щоб задовольнити вимоги права. Вихід тут дуже простий, мовив успокоєний президент. Панове, знаєте, старий правний аксіум, Де нема позовника, там немає судді, хоча в цьому випадку скаргу веде прокураторія але я не сумніваюся і готов із свого боку зробити все, що зможу, в тім напрямі, щоб вона відступила від оскарження, коли тільки первісний покривджений того. Грицького лаборда?» – скрикнув грав. «А що, чи не казав я, що він тут головна особа?» «Беру на себе Грицького лаборду», – мовив маршалок, «і надіюся ще завтра доставити його з такою заявою до прокуратурії». Граф Кшивотульський витріщив очі. «Добре би було», – мовив далі президент. «Якби із громади покривдженого явилась депутація у прокуратора і в мене і зложила свідоцтво. І себе на себе», – поспішно мовив маршалок. «Ну, а нам нічого більше не треба. Але якусь опору, якесь покриття мусимо мати. Коли лише всього вам треба? Все ж при тій популярності, яку має наш коханий граф, найлегша річ у світі. Що, люби графе? «Не маєш нічого проти того, щоб я взяв всю справу в свої руки?» Граф мовчки подав руку йому, а потім резидентові. Всі три панове поєднались. Все поєднання запечатало справу реформи повітових каз і справу Гриця Галабурди. Хлопських 80 тисяч ринських мали без опозиції піти на латання дір у кишенях пана маршалка. Гриць Галаборда мав замість покарання свого кривдника задовольнитись кільканадцятьма ринськими... Басарунку, а в повіхі мала відеперпонувати примірна єдність між найблагороднішими і найповажнішими людьми, репрезентами блискучої традиції і цивілізації. Розділ 44. Баран сидів у своїй комірці і грівся. Комірка перероблена з колишньої дрівітні на помешканні сторожа. Була маленька, збита з дощок і обліплена глиною з одним віконцем на подвір'ї. Невеличка залізна піч давала більше диму й чаду, ніж тепла, а на дворі був здоровий мороз. Віконце було ціле покрите льодом і інієм, що не хотів таяти навіть тоді, коли в печі горів огонь, і вовна внизу була майже червона. Баран мерз по ночах, спав накритий усіма лахами, які тільки були у нього в хаті, і нагрівався тільки на дворі при роботі. В його гадчині бачилось, мороз вивів собі тривке гніздо, кидав йому на шию при самім вході, і чим далі ніч, тим тісніше долився до нього, проймав його до кості. Навіть поблизу розпаленої печі цей упертий мороз відчіплявся від нього лише з одного боку, не перестаючи грозити другому. Ніколи ще зима так не докучала Баранові. Він крав дрова, тріски, а навіть стару дерев'яну посуду і від усіх партій. Весь день тільки за тим і не пав, щоб роздобути дровець і топив у своїй ненаситній печі. Топив до пізньої ночі і грівся, проганяв упертий холод, що своїм дотиком будив у його тілі непереможну дрожь. І сьогодні він сидить і гріється. В пучі догряють якісь опилки, алати з сусідського паркана і скалки з якоїсь розбитої коновки. Худа страва для ненаситної залізної почвари, що розпечена внизу. Нагорі ледве тепла і грозить швидко вистигнути та лишити його над раном на поталу тріскучому морозові. Пізно вже. На міській ратуші вибила десята. Та проти на вулицях іще рух і гамір. Сьогодні святий Сильвестер, кінець року, а міська людність, особливо середній стан, обходить цей день празднично. Не так день, як вечір. Встрічають Новий рік. У кого сім'я, то й в крузі сім'ї. Дехто у знайомих, а в кого сім'ї нема, той шукає кавалерського товариства і зустрічає Новий рік у пиварні, в кав'ярні або в інших веселих місцях. А що в рідничім світі таких бурлак багато, а не один і жонатий волить забавитися в кавалерській компанії, ніж при домашніх ларах і пенатах, то й не диво, що по міських вулицях сієї ночі людно і шумно. Тут і там проходять купки панів у футрах та теплих загортках голосно розмовляючи, ще голосніше регучучись, деколи навіть затягаючи пісень, що по кількох нотах уривається та скриплячичо бітьми потвердім замороженім снігу, що за дня встиг покрити землю досить грубою пуховою периною. Баран як може, найближче до печі і ловить вухом ті уривані гудки, які доходять із вулиці в його комірку. Ті хвилі далекого, Чужого і майже незрозумілого йому життя не цікавлять його. Він відмахується від них, мов від наразливих мух, зайнятий своїми власними турботами. «О ні, мене не стуриш», – говорить він з дивним усміхом маніака, обертаючись не то до печі, –